Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til Iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også den topinspirerende motivationspodcast 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Der er masser af god inspiration, historier, gæster og gode tips til at skabe stærk motivation i dit liv. Lyt med der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af I skal du høre historien om Train App, fortalt af Sara Louise. Train er the professional trainer in your pocket, der designer din unikke og personlige træningsrejse med træningsprogrammer, ugentlige mål og anbefalinger, alt hvad du behøver for at starte en god træningsrutine op, som du kan holde ved. Sara Louise flyttede som palle alene i verden til Europas hovedstad i London for at opsøge drømmen. Og inden for ganske kort tid byggede hun en app, som bliver brugt nu i hele verden. Men hvordan bryder man igennem som en one-man-army på et bullrun rødt marked? Det taler vi mere om senere i episoden. Vi taler også om vigtigheden af at holde sig sund og aktiv som iværksætter, selvom kalenderen er stoppet til med aftaler og to-dos. Og hvordan du så selv som iværksætter bør takle og håndtere. Der er et øh, citat, jeg tit ligesom kigger tilbage på, og det er, det, med, det er kun en fejl, hvis du ikke lærer af det. For der vil altid være, være dage, hvor ja, man møder modstand eller et eller andet, men det er, der, det er dem, man ligesom skal bruge til okay Nå, men hvad kan vi så gøre næste gang, eller hvad kan vi gøre for nogle, at forebygge det? Og inden vi sparer episoden helt i gang, må vi heller beklage den smule skrætten, som lige kan opstå ind imellem i episoden, da Sarah Louise er med på en online-forbindelse direkte fra London. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Sarah Louise, ordet er dit. Train er en app til mobilen til smartphones, som vi nu alle har nu om dagen. Jeg kalder den lidt øh, personlig træneren i din lomme, så jeg er personlig træner, jeg har været personlig træner i 10 plus år, øh, og har dertid hjulpet rigtig mange mennesker med at komme i gang med en, en sund livsstil, og træne på den måde, der passer til dem. Øh, så train-appen skal lidt tage hele det element at være personlig træner, øh, eller have en personlig træner, og tage det i appen. Så du får personlige træningsprogrammer, du får støtte, du får uendelige mål, ugenlige råd, øh, du kan skrive til mig gennem appen. Så det er alt, du ligesom får med en personlig træner, bare i en app, og så til dem, som måske ikke har helt så meget råd til en rigtig personlig træner. Så det er en god erstatning. Ja, fordi sundhed, energi velvære er jo, er jo vigtigt, det er afgørende. Det er livsforlængende, det ved vi mm. godt, men det kan også koste en hel del penge. Mm. Og indimellem så er det noget af det, der gør, at folk måske ikke gør det lige så meget, som de burde, eller ikke mm. får det lige så yeah. Ja, yeah. og, og det er svært, fordi det det vigtigste at investere i, det er sig selv. Det er god energi til sig selv, og god sundhed og velvære til sig selv. Men selvfølgelig der, der er der folk, der ikke, ikke muligvis kan prioritere penge på det, eller de penge, det nu må koste, eller så lang tid det nu må koste. Så det, det, det der er ligesom og oprettet som et, et, et godt og lidt Billigere alternativ, men stadig absolut samme værdi, samme personlighed og samme støtte, som man vil få gennem en fysisk personlig træner, Og det hele foregår inde i din app, altså i train-appen, og det er train-t-r-a-i-n-n. Så skal der hente ned, så er det det, der skal søge på. Hvordan fungerer det inde i appen? Fordi vi er jo vant til at gå på vores computer og logge ind der. Zoom og Teams og alt muligt andet. Men du har skabt et univers, som en og en fungerer via den her app. Hvordan fungerer det så? Og hvordan arbejder du så med mennesker igennem den app? Så øh, lidt ligesom når du starter med en person træne, så har man lidt en, en, en snak sammen om, hvad er dit mål? Hvor, hvad træningserfaring har du? Hvor længe ja, hvad vil du gerne træne for? Og så videre, så videre. Har du... Øh, skader eller noget, vi skal tage hensyn til. En hel masse, ligesom man snakker om, og ligesom, træneren lærer dig at kende. Æm, og lidt på samme måde går man igennem nogle spørgsmål, når man, når man ligesom, øh, downloader appen og opretter sin profil, øh, svarer på de her forskellige spørgsmål, og baseret på det, så bliver dit træningsprogram ligesom, genereret til dig. Æm, så det er et træningsprogram, der ligesom automatisk øh, bliver justeret uge for uge, som, som du nu går, og som, som du bliver stærkere. Æm, og så er jeg der som sagt inden til, at man altid kan skrive til mig. Den genererer nogle, nogle ugenlige mål til dig, baseret igen på, hvor du er, hvad dit mål er. Så nogle små ting, du skal gøre hver uge, om det er nogle gåture, du skal tage, eller om det er at lave de her kåre træninger, eller klare de her x-tallet træninger. Så ligesom, ligesom vejleder dig på, på, på, på din fitnessrejse. Og, og, og, det, og det er dig, man får simpelthen? Ja, så, så det er nogle programmer jeg det det er en, en helt algoritme jeg har, har oprettet så jeg sidder ikke og individuelt ligesom designer programmerne til hver person der opretter en profil fordi det ville jeg ikke kunne klare. Men jeg har lavet nogle algoritmer så baseret på hvad folk svarer, så bliver de designet eh, programmerne som de nu skal henholdsvis til, til, til dine svar. Og du kommer rigtig godt fra start. Altså ja. det må jeg sige, den er knap to år gammel, du baseret tusind brugere eller nu her ja på en training-app, at der er rigtig mange derude, der tilbyder, nu skal jeg lade være med, at... der, der er mange, der mange af derude, der tilbyder mange ting. Ikke også? Absolut. Uh, og det kan være lidt en jungle, og det er tit på om du, på de forskellige sociale medier, så popper det jo ind med, med sponsored ads og advisor, og alt muligt andet, at du skal bare og have fire trin, og så videre. Og det lyder jo mm. enormt tillokkende. Særligt med, med træningsapps helt ind i, generelt der er mange træningsapps derude øh, og der er mange gode træningsapps derude det skal jeg ikke sige øh, men jeg føler selv aldrig at jeg har fået den den støtte man måske har brug for den motivation når man tager fat i en personlig træner så er det fordi man okay måske ved man godt hvad man selv skal gøre man ved godt man skal træne man ved godt man skal spise lidt sundere. men man har bare ikke en der står og siger gør det her gør det her gør det her og så er der også bare mange der ikke har den viden til at sammensætte et program de kan komme ned i et fitnesscenter og ikke vide hvad de skal gøre så ender de bare med at stille sig op på et og lige lave ja. nogle maveøvelser efter, eller det det. Så, så, så ja, der er mange gode træningsapps derude, men der er ikke den ligesom, personlighed og den ligesom, guidance, som man får normalt med en, en personlig træner. Og der rammer du, jeg, jeg sidder, det kan vores lytter selvfølgelig ikke se, se men jeg sidder sådan og smider sådan lidt foran nu. Du rammer lige ind i mig, fordi jeg, jeg, jeg gør også, hvad jeg kan for at træne. Eller gør, hvad jeg kan. Jeg gør en del for at træne. Måske kunne jeg gøre mere. Men jeg rører også i den her, når jeg, kan, jeg kombinerer med noget, en masse gåture, og får noget, både noget lys og noget luft og noget bevægelse. Det, det, det er sådan okay god til, at jeg kommer også op i centeret måske to, måske tre gange om ugen. Men jeg falder lidt i den der, så siger jeg, så kommer jeg derop op, og så har jeg mine rytmer, rutine rutiner, så går jeg op på cross så går jeg ned og laver noget mave, og så går jeg lige op på det nu kender jeg de maskiner, jeg har, ligesom min rutine. Så fandt jeg ud af her, så siger jeg, du laver det samme hver gang. Og det er, der, det er selvfølgelig okay. Hmm. Men jeg gør egentlig det, som jeg har vendet mig til, og som jeg synes, jeg kan godt mærke det lidt i de kroppen, og kommer hjem, men nu er jeg sådan begyndt at kigge på andre, så siger jeg, hvad laver de sådan, det var en sjov øvelse, det var spændende, og så ja. prøver jeg at simulere den. Og en gang med, så går det godt, ikke? <laughs> ja. Og andre gange gør det jo ikke, fordi der er jo ikke nogen, der kommer og siger, hør jeg, Batman, det der, det, du står helt forkert, eller hvorfor bruger du lige den øvelse? Og der er jo heller ikke noget galt i at ligesom tage ned bare at lave det samme hver gang i et træningscenter, det, det er der mange, der gør. Det, for dem er det bare, handler det måske bare om, jeg skal bare bevæge kroppen, og det er det, og så kommer jeg tilbage. Men for dem, der har måske et mål om at blive lidt stærkere, eller opbygge lidt mere muskel, eller øhm, tabe sig lidt ekstra, eller et eller andet, der, der skal der nogle gange lidt ekstra til, og lidt mere struktur i det. Øhm, ja. Lidt ligesom med alt andet arbejde, man laver. Det, hvis man bare går ind i det og bare laver tilfældige træninger, eller tilfældige det, det, det, det, det, så vil du måske få resultater med det, du gør, men det vil også være lidt tilfældige resultater, hvor hvis du går ind med en plan og en struktur og, og det hele i noget, så er man sikker på, hvad ens ligesom, en slutresultat er. Og vi skal tale lidt mere omkring, hvorfor energi og hvorfor træning og hvorfor bevægelse er så vigtigt, og hvor meget det betyder, ikke mindst ja. for en iværksætter at kunne køre langt på, på literen. Men inden da er ret interesseret i at høre, hvordan i alverden du kom på den her idé, hvordan startede det hele, det hele at du har været personlig træner i over 10 år, nu sidder det i London og har på to år skabt den her app, som har fået rigtig mange brugere på. Hvordan? Ja. Hvordan startede det hele, så? Jeg har altid været en person, som skal have mange bolde i luften, og der skal altid ske eller andet. Jeg kan altid lave mere, og lave mere, og lave mere. Øhm, og efter at have været ligesom personlig træner i, ja, det var så en, en otte år, øhm, så havde jeg bare den her passion for at hjælpe endnu flere mennesker, fordi jeg havde måske folk, jeg har jævnligt folk, der kontakter mig, ligesom gerne vil starte træning, men måske ikke lige har råd til det lige nu, eller, øhm, eller de bor i et helt andet land, eller en helt anden by, som jeg ikke ligesom kan hjælpe dem på den måde. Så det var lidt af det, det ligesom kom, at bare at ville hjælpe flere mennesker, og ligesom også fordi jeg begyndt at se, som sagt, et, lidt et mønster i øhm, hvor, ja, de forskellige træningsrejser, og hvad folk har brug for, og hvad der er mange, der kæmper med, at ligesom, alle går lidt gennem de samme tanker og problemer, og så videre, når de starter en træningsrejse. Så det var for at hjælpe flere, øh, give, give, give mulighed for ja, at hjælpe flere. Og jeg startede ja, selvfølgelig, jeg følte opvokset i Danmark, øh, og øh, boede i København også mange år, øh, og startede som personlig træner der, startede hele min karriere der. Øh, og så har jeg altid haft en... en kærlighed til England, øh, og London en flot stor bil, øh, og selve træningsverdenen herover er også stor der er rigtig mange øh, træningsstudier, og øh, ja, alt er bare større og mere herover end, end lille, lille Danmark og lille København. Øh, så, så det var det, der fik mig til ligesom at flytte til London og ligesom skal lære hele min personlige træningskarriere herover. Um, og der møder man en masse interessante mennesker at snakke med, og det er sikkert også det, der har inspireret mig til, om det kan være en app, vi ligesom, vi ligesom starter. Um. Okay, så, så du flytter til det, det, som jeg kalder Europas New York. Ja. Yeah. Det, det er det sådan lidt et eller andet sted i mit, mit billede. Ikke? Jeg har selv yeah. kommer der rigtig mange gange, hele min opvækst også. Um, men du, du, du har dine trygge rammer her i Danmark. Du er uddannet personlig træner. Du har et yeah. arbejde. Du har rigtig gang i din, i din egen forretning her, så tænker du, jeg flytter til London, og så der, først der får du ideen til af dem, eller har du den egentlig lidt, inden du flytter til England? Nej, det er først der, ja, så jeg kørte, noget, øh, kørte selvfølgelig personlig træning i København, øh, og så kørte jeg også, begyndte jeg at køre online træning ved siden af også, fordi folk øh, fra Jylland måske kontaktede mig eller Fyn osv., øh, hvor jeg igen ikke kunne være der med dem fysisk, så der kørte vi noget online-træning, du ved, bare klassisk via øh, videoopkald, øh, og sendte nogle træningsprogrammer til dem og så, videre. så allerede der havde jeg fået lidt ind det der med at køre et eller andet online, men nej, ja, det var først, når, da jeg sad i min lejlighed helt alene under lockdown, og der bare var masse tid til at tænke, <laughs> altså det der, vi ligesom tog, tog action på det, øh, og da jeg faktisk ja, begyndt at arbejde på det seriøst. Så du tager til London for at udvikle dig selv, og fordi der ja. sker mere, der, der, der er flere aktiviteter, der er flere centre, der, der er bare mere viden. Ja. Og så var den her boss, som der selvfølgelig er i, i London. Ja. Så du er simpelthen derovre for at blive inspireret for at bryde ud af ja. vores, vores, lille, vores lille danske boble. Jeg tror, der er rigtig mange, hvis du snakker med mange personlige træner, så der drøm, når de starter, det er at have deres eget træningsstudie en eller anden dag. Æm, og det havde jeg også lidt i baghovedet, men det var også noget, det, det er en meget stor investering at gøre. Æm, og lige pludselig står man med et stort lokal, og måske ikke kan fylde ud osv. Så, så, så jeg havde jeg har hele tiden igen haft den her passion for at starte et eller andet. Æm, og igen, ja, London havde flere muligheder, så jeg begyndte at arbejde i et, øm, eller træne mine kunder i et lille privat træningsstudie herovre, for ligesom at danne mig et netværk, øm, og også... Øh, få et, lidt et insight i, hvordan det er ligesom at, at køre sit eget studie. Så du begynder at få dine egne kunder, altså du flytter til England, altså uskravet blade derovre, så siger hej, jeg hedder Sarah Louise, jeg er en rigtig god personlig træner, og nu hvordan, hvordan får du så kunder, du står der i et fremmed land, et by? Ja, for jeg flyttede herover helt alene, absolut ikke en eneste ven eller familie herover, så det var øh, lidt et stort spring. Øh, jeg tror, de fleste kom af øh, jeg har en hjemmeside, øh, som, som de kom igennem, øh, og så øh, også når man starter øh, med et par kunder, så går det rigtig meget mund til mund, fordi så ser deres venner, og de får gode resultater, så vil jeg også starte osv. Så lige så snart man bare har et par kunder, og det ligesom er lidt i gang, så, og man selvfølgelig gør et godt arbejde, så, øh, så, så, så hører hele forretningen egentlig bare på den måde. Okay, så begynder du stille at rulle for fat i forhold til egentlig de, der virker som personlig træner. Men der kan man jo sige, at personlige træner, der ligger jo, du kan jo ligesom kun arbejde med én af gangen, kan man sige. En time en person, med mindre du selvfølgelig begynder at køre nogle hold, osv. Så, så kommer lockdown, du flytter dig over, lige på forkant af det her, og er klar til at indtage London, og virkelig udvikle dig, og blive dygtig, og skabe dig et studie måske, og så kommer lockdown. Det er vel uden at overdrive et lille setback, er det ikke? Øh, jeg tror, jo, jeg tror ligesom alle andre brancher og forretninger, at man, man bliver jo lidt nervøs for om, hvad, hvad skal der så ske. Æm, særligt når personlig træning er noget, der handler om at stå i tæt kontakt og ja, en masse partikler der flyver rundt i rummet og jeg ved ikke hvad. Æm, så, så jo, selvfølgelig er man da lidt nervøs, men jeg tror også, det gik op for rigtig mange, som, som jeg begyndte faktisk at få flere kunder af det, fordi der var så mange, der begyndte at indse, hvor vigtig træning og sundhed er for dem, så Selvfølgelig var det ikke optimalt, fordi meget af det var over videoopkald og i træning på stuegulvet osv. Men det gik også for rigtig mange, hvor vigtig træning og bevægelse er for vores ja, mentale sådanhed. Så man kan sige, at det var sådan, måske næsten en blessing in det sky, hvor man siger, at vi er vant til at være i samme lokale, som jeg svede, sammen, svedet sammen, træne sammen med og gå ind i lokaler. Det kunne vi ikke lige pludselig. Så fandt folk ud af, at det var egentlig ret nemt at gøre det hjemmefra, for det første. Uh, og det her online var måske ikke så tosset alligevel, så det blev måske lidt en blessing af the Der havde du jo ikke appen endnu på det tidspunkt. Der var det jo Zoom, Teams, noget, du loggede ind på. Ikke? Så var det lidt den her uh, uh, blessing af the skies, jeg tre gange, at folk ligesom, det hjalp dig lidt med, at, at folk blev til, at det, det fungerer sgu egentlig meget godt. Ja, men så der, generelt over de seneste år har der jo været en stor udvikling i teknologi og det hele, så og alt begynder at gå mere over på telefonen og computeren og jeg ved ikke hvad. Så øhm, det har lidt været en, en, en blanding af det hele, men ja, det har helt sikkert hjulpet til, at folk er, er begyndt at downloade træningsapps og, og deslignende og gik mere virtuelt med det hele. Og så er det jo også her, det handler om at gribe den mulighed, der er i stedet for at vente på, at det går over. Det var der er mange andre i mange andre brancher også, der sad og bare og sagde, men, nu skal vi bare igennem det her, så vi kan komme tilbage til det gamle. Det er der ikke nødvendigvis noget forkert i, men man kan også vælge at sige, okay, hvilken, hvilken mulighed repræsenterer det her? Man kan sige, at kineserne, det kinesiske tegn for krise består af to tegn, og det er fare og mulighed. Og det er jo lidt interessant, at og mulighed opstår og samtidig, så har du en krise siger i der, eller, en eller anden årsag. Så, så det er jo lidt interessant, så hvordan, hvad ser vi faren i det her? Altså frygten, eller ser vi muligheden? Nu lægger jeg måske ordene lidt i munden på dig, altså, men, men du, du greb jo den her mulighed. Og så sidder du så i London, du tager det over med, med den lille pose penge, du så måtte have, og hvor begyndt at bygge din egen lille forretning op. Og nu beslutter du dig så for, kan jeg regne ud midt under corona, og nu skal jeg også udvikle en app. Yeah. Hvordan starter man på det? Øh, jeg, havde, jeg, jeg har nogle rigtig gode venner som, øh, så jeg tog fat i en af mine, mine venner øh, og sagde hvad, hvad, jeg har den her idé øh, kan vi snakke sammen om det er ligesom få det hele lidt ned på papiret øh, og det var hun rigtig god til at hjælpe med hun er, hun er øh, projektleder i hendes arbejde så hun var god til ligesom at se ligesom overblik i det hele øh, og hjælpe mig til at se okay, det her vil, der skulle til det her vil du skulle gøre osv. Så, så, så en masse snak frem og tilbage med hende. Og så var det ellers bare at lidt at forhøre mig rundt med app fordi jeg, er ikke, jeg kan ikke udvikle apps selv. Så det var lidt at forhøre mig rundt, det at ligesom tage nogle interviews og gøre mig bekendt i hele den tech-verden, som det er, fordi det, det, det er også forholdsvis nyt for mig at hoppe ind i den branche. Ja. Og når man ikke ved noget eller så om det, så er det en ret kompleks verden, for der er jo rigtig mange, der gør sig til og byder sig til. Det kan vi sagtens. Men mm. det her med at være skarpe på, altså en end, ende-målet, hvad er det, jeg vil stå med, når jeg er færdig? Hvordan skal den fungere? Hvordan skal den se ud? Hvordan hvor nemt skal den være at bruge osv.? Yeah. Der er jo rigtig mange, der siger, at det kan vi sagtens. Yeah. Så hvordan navigerer man i det, når man er helt ny og grøn? Øh... Yes, jeg, jeg fandt så efterhånden et, øh, et firma, som jeg gerne vil arbejde med, der vil hjælpe mig med at udvikle appen, øhm, og de var rigtig gode til os, ligesom igen, fordi de har erfaring inden for appudvikling selvfølgelig, øhm, så de ved, hvad der måske er nogen. Så jeg, jeg skrev ned og forklarede dem det her er alt, hvad jeg kunne tænke mig. Øhm, det her ville være drømmen at have, øh, hvis man kunne det her og det her og det her det her i appen, øhm, og de satte mig så ned og sagde, om det her er det her er realistisk, det her er måske ikke helt så realistisk, det her er måske mere et senere fremtidsudvikling, og det her er mere vigtigt lige nu, og så videre. Så de var rigtig gode til at ligesom også guide mig på den måde, og hjælpe mig med at prioritere, hvad der var vigtigt nu, og ikke ligesom starte med alt for meget, og bare ligesom få et, et lille simpelt produkt ud, der, der virker til at starte med at ligesom opbygge en forretning, baseret på det, og så kan man ligesom arbejde videre. Fordi jeg, igen, jeg, jeg, jeg, jeg er god til nogle gange at hoppe ud i ting, ligesom... Med, med begge ben først. Må man sige. Så at, at var det lidt svært, man skal jo næsten sluge nogle karmeler, så siger man, at man har det der billede af, sådan her skal den ud, den skal kunne alt det her, og så ligesom, så kommer de og siger, nu, her. hvordan balancerer man det? Mm. Og, og må sluge nogle kameler eller acceptere ens produkt, måske ikke bliver yeah, det, man har forestillet sig til at begynde med? Ja, yeah, det handler lidt om at... Ligesom lære at stole på folk øh, og viden om de her erfaringer for det her område, hvor jeg ikke har, så må jeg lære at lytte til dem lidt ligesom når folk kommer til mig og ved at træning at de lærer at lytte til mig øh, når jeg siger, Nå, gør det her, gør det her måske skal du ikke gøre det her øh, så, så det handler lidt om at lære sine sin styrker og sine svagheder det tror jeg der er mange øh, iværksættere der, der også helt sikkert finder ud af øh. og det er jo det altså, man skal jo huske at tage sin egen medicin så at sige, ikke? netop det her med jamen, hvis du hvis du beder folk om at bruge dig som ekspert, hvor, hvor er du så ikke selv ekspert? Og hvor finder du så det? Men indimellem, så glemmer folk jo den dimension, og tror, at de kan løse det hele selv. Ikke? Ja. Okay, så du finder et godt firma, der kommer godt i gang. Hvordan funder du det her? Fordi at udvikle en app, det, det koster jo nogle penge. Ja, så det var selvfølgelig igen med, så jeg, havde, jeg har selv sparet op til det, øh, og ligesom valgt at det her er nogle, nogle penge, jeg gerne vil investere i det her, fordi jeg, jeg tror rigtig meget på det så det kom ja, af min egen opsparing og så satte jeg mig selvfølgelig med, med appudviklerne udviklerne og vi prioriterede det handlede også lidt om, hvad der så skulle prioriteres for nogle features vil kræve rigtig lang tid at udvikle, eller meget besvær eller en ny kode, de skal skrive, hvor der er nogen hvor de ligesom kan kopiere lidt nogle koder fra nogle andre features og så videre så på den måde kan man også ligesom med udviklingen gøre den lidt billigere eller lidt dyrere, alt efter hvordan ja, hvad du vil have integreret i appen. Så du går, du går ind på det. Du tager dig over med en bogs penge. Corona rammer. Du finder ud af, at online fungerer. Du vil lave en app. Du har, har sparet op. Nu kaster du din, næsten med eller mindre hele din opsparing i det her projekt. Lid, lidt krillet i maven. <laughs> æh... Ja, altså igen, jeg fra dag et har jeg vidderligt øh, troet så meget på det her projekt, øh, og der skal nogle gange, øh, ja, man skal investere tid og penge i det. Øh, der er nogen, der er så heldige at ligesom kan starte et produkt, der med ingen penge overhovedet, der er nogen, der har brug for at investere rigtig meget. Øh, det her var selvfølgelig, det, det er en, en lav løbende udvikling, der er øh, at have en, at det er bare udviklingsarbejdet til at starte med, der. det er der, det koster en lille smule penge, men jeg troede på det, øh, og tror fortsat på det, øh, så, så yeah. jeg, jeg er glad for, at jeg tog springet, absolut. Og du er kommet fra start jo, og du er godt fra start. Det, det viser tallene jo så, så også, så det, det er jo godt. Men igen, det her mod til at lave en app, fordi altså, det er jo ikke en dybt, nærken, du opfinder, forstå mig ret. På, den måde. Der var masser af apps derude, der var masser af online tilbud derude i forvejen. Der var også lige på et tidspunkt for nogle års tid siden, så var det sådan lidt op her i Danmark, det her med de her online coaches og online personlige træner. Man troede, man fik den ene, og så fik man slet ikke den, anden, den ene. Så var der nogle andre, der sad og svarede på nogens vegne. Og... Så der kom noget modvind på det her. Det vil sige, der var mange, som gjorde det på den måde, de sagde, der røg lidt ind i den der opfattelse hos mange. Så var alle bare sådan. Ikke? Det var bare en maskine. Det var bare en assistent, der sad og sendte svar ud eller noget. Ikke? Der kommer lige noget modvendt på et tidspunkt, fordi der var en enkelt, der har været lidt kreativ, tror jeg. Ja. Yeah. Yeah. Det rammer jo også lige dig, lige der, hvor du skal til at starte op. Det er jo det, i hvert fald i Danmark, der, hvor der bliver talt rigtig meget om det her, Ja. Yeah. Der, der vil altid være, være folk, der måske har nogle desværre dårlige oplevelser. Og jeg har også, gennem min karriere, også haft kunder, der har kontaktet mig, og gerne vil starte personlig træning op, men de har haft en lidt dårlig tidligere oplevelse. Æm, hvor jeg da kun kan sige om det der virkelig ked af, og ligesom prøve at give den, den rigtige og den gode oplevelse. heldigvis er det ude med en, en positiv oplevelse, af det, og det er glad for, at det er ligesom tog springet igen. Så, så ja, det, det rammer selvfølgelig. Æm, men, men jeg tror ikke på den måde, at det har påvirket mig heldigvis. Æm, og der er stadig rigtig mange, der er gode derude. Men, men ja, der, der er også mange, der. der måske ikke er så god. Men det, det, det er jo et kæmpe marked. Altså fitness, wellness, uh, uh, slankekurer uh, eller vægttab og så videre. Altså det er jo en kæmpe industri. På grund af, at vi bevæger os mindre, at vi spiser forkert og for meget, og så videre, det ved du meget mere end mig. Så det er jo en kæmpe industri, og det er jo nemt at kigge på den industri, og okay, hvordan kan vi lave et eller andet hurtigt, og så bare tæppe med markedsføring, fordi der kan være hurtige penge at tjene jo. Yeah. Det er jo en enorm industri, ikke? Ja, yeah, og man ser det også, på, når du går ned i supermarkedet, der handler lige så snart, der står, når man markedsfører at der står ekstra protein på pakken, eller ikke tilsat sukker, eller sådan noget. Det, det er alle de ting, vi ligesom er blevet disciplineret til, at gå efter det hele er bare et, et stort marketing. Så der, når der er nogen, der kan markedsføre med, de kan levere resultater meget, meget hurtigt, og det er ved fx skære alt ud fra kosten, og træne en hel masse hver dag, så ja, der kan man måske få resultatet, men det er ikke noget, der vil være sjovt at følge, det er ikke noget, der vil kunne holdes ved i længden, øhm, det er slet ikke ja, ja, holdbart eller medgøreligt. Du fokuserer meget på motivation i dit arbejde, altså at engagere folk, ikke bare til at komme i gang, men til at blive ved. Ja. Yeah. Og det lyder så simpelt, ikke, når man bare siger yeah. det sådan, men, men det er jo ret afgørende. Uh... Og igen, der, der, der er også folk, der kontakter mig, inden vi ligesom starter et forløb, og sådan, Nå, okay, ja, jeg er bange for, at jeg fejler, fordi jeg lægger for meget pres på mig selv, eller det, det er svært. Æm. En ting er at tiltrække folk, men det her med så at fokusere på den her positive motivation, som du siger, særligt motivation til at fortsætte af noget, du arbejder meget med. Hvorfor gør du det, og hvordan gør du det? Jamen, jeg siger altså til, til mine kunder, at din succes er min succes. Æm, så når, når, Hvis de kontakter mig, når jeg måske er lidt nervøs og lidt tilbagehåndet for at starte, og kan okay, jeg klare det her ved at fejle, så siger jeg, at vil du hvad, vi kommer til at finde ud af det, hvad der fungerer for dig, øh, og hvad der fungerer for folk, er fuldstændig forskellige, og det er derfor, det er et, et personligt forløb. Øh, men mit, mit succeskriterie, mit, det jeg går efter, er jo at give dem succes, øh, og gøre dem glade, og det det, der giver mig så meget motivation, ligesom som træner, og, og glæde og energi ved mit arbejde, er at se, hvordan folk ligesom bliver mere selvsikre hjemme selv, får mere energi, bliver glade, og har, har mindre skabanker, når de løfter ting ud af bilen, eller går med cyklen, eller hvad det nu kan være. Ja. Æm, så, og ligesom, ja, lige så snart folk ligesom mærker den udvikling, der sker, og den glæder, det, og igen deres succes er min succes, og det er det, der gør, at de når man så også går og taler til andre, at, åh, oh, her gik det mega godt, og så kommer der også mere forretning ind på den måde. Så. Nu har jeg selv arbejdet med motivation i rigtig mange år, jo hos H.S. Bogus, mig selv i fokus. Men, men, men det, en af de ting, jeg oplever, det er at en af de store årsager til, at folk ikke går i gang med noget, der er vigtigt. Det er frygten for at fejle. Altså, de har prøvet det et par gange før, der gik det ikke. Så det, lad os bare sige, skænder med skal ændre de vægt. Det plejer jeg at kalde det, i stedet for at tabe, fordi tabe er sådan et negativt ord. Men det er så bare mig. Så siger jeg, hvad er din kampvægt? Hvis din kampvægt ligger 20 kg under den, du har nu, så er din kampvægt så den. Så hvordan kommer du derhen? Men så oplever jeg nogle gange, at folk... De, de går ikke i gang, fordi... og hvis de går i gang, så tror de egentlig ikke på det. Fordi så er de forberedt på nederlaget, så, så når det så heller ikke virker den her gang, så kan de sige, ej, jeg vidste egentlig godt. Eller også, så går de slet ikke i gang, fordi de har prøvet det to gange før, der gik det heller ikke, så frygten for endnu et nederlag gør, at de lader vær. Og når vi så taler om for eksempel sundhed, vægt, altså som folk kan dø af, så vil folk hellere tage chancen med det, i stedet, i, stedet for, altså for, i stedet for at undgå, eller for at undgå et, et nederlag. Det er jo interessant, mm. ikke? Ja, yeah. øh, og, og det man ligesom skal, man også så lærer, når man går i gang med et forløb, og generelt med mange ting i livet, at det hele er ikke bare super, super godt hver eneste dag, og der vil være, at være dage, hvor at jeg har selv dage, jeg elsker, elsker, elsker at træne, men der vil helt sikkert også være dage, hvor jeg absolut ikke overgår at tage ned i fitness, eller jeg bare ikke overgår at lave noget sund mad, eller... Eller andet. der vil altid være de dage, og ja, for folk, der måske er på et, der har en drøm om at nå et, et bestemt vægttab eller noget, de, de har det her, ligesom de følger, de, de tracker deres udvikling, mål deres udvikling, og hvis der bare er en dag eller sådan noget, hvor den, den vægten ikke går ned, eller den går en lille smule op, hvilket er helt normalt, at vores kroppe ligesom går lidt op og ned hver dag. Det er der, man ligesom kan slå sig selv i om, så, så fejler man, og det er der, der er mange, der måske springer fra igen, det, her, det sker måske efter en måneds tid eller noget, men dem, der vælger sig at fortsætte, de ser sådan, afkendt okay, om den begynder at gå ned igen, så den vil altid gå en lille smule op mere ned, en lille smule op mere ned. Og, og, og, og nu laver så sådan lige sådan en lille, lille bro her, en lille kobling til det at være iværksætter, det her med at tro på det på den lange bane. For jeg tænker, at det, det, der er nogle paralleller her, når du går i gang med noget, du har en idé, og det, det er dejligt at høre, at du elsker det, du laver. Det bør alle iværksætter jo gøre. Altså elske det, du laver. Også dejligt at høre, at du godt kan inhalere en varspejl eller noget engang imellem. <laughs> men det er jo det. Når man så ligesom har spist en lille isfredag, og siger, at nu er du hele ødelagt, siger man så. så siger man, Nej, det er det ikke. Men det måske det koster dig på dage. Men det her med at have fokus på det lange stræk. Altså end målet. Altså sige, okay, hvad kan du nå på en måned, på to måneder, på tre måneder? Og det er det samme som i værksæt. når du sætter noget i gang, skal du tro på det. Og første gang, du møder modstand, skal du jo ikke hoppe i havnen, men så skal du bare sige, hvordan navigerer jeg det her? Hvordan overkommer jeg det her? Så der er vel nogle paralleller i det ja, her? Ja, der er, der er et øh, citat, jeg tit ligesom kigger tilbage på. Det er, det, med, det, det er kun en fejl, hvis du ikke lærer af det. Øh, for der vil altid være hver dage, hvor ja, man møder modstand eller et eller andet, men det er, der, det er dem, man ligesom skal bruge til okay, og, Nå, hvad kan vi så gøre næste gang, eller hvad kan vi gøre for nogenlunde at forbygge det, øhm, og det er også det, jeg snakker meget med mine kunder om, nå, okay, nå, hvis de har haft det nu, hvor de føler, og de var til en, en fest og fik alt for mange chips, eller hvad det var, og nu sidder de dagen efter og bare har det super dårligt med sig selv, eller hvad det kan være. Øhm, nå, okay, nå, hvad kan vi så gøre for næste gang, inden du går ind til den her fest, eller hvad det et eller andet. Ikke? Altså bare at gå ind, og, og igen det er også, ja, med forretning. Øhm, lære af de fejl, jeg har også svære dage, alle iværksættere har svære dage, hvor det hele er lidt uoverskueligt og hårdt øh, og ligesom at køre videre, men, men så må man kigge på sine processer og om ligesom nah, hvad kan vi så lære af det, hvordan kan vi forebygge det her til fremtiden. Og det er kun en fejl, hvis man ikke lærer af det. Den er god. Uh, den, den lader vi lige stå her i episoden også. Uh, der. Men netop det her med, med, med at skabe og, og den her energi, fordi nu uh, bliver der talt meget om om startups som iværksætter, og mange siger, at man skal arbejde solen sort de første tre år, og man skal bare gå all in. Og det, det siger jeg heller ikke, at man ikke skal. Men det, som jeg desværre oplever, det er, at mange iværksætter, de, de når næsten at brænde ud, inden de får brændt igen. Og slider sig op, så det næsten kan tage over for dem, og komme tilbage. I stedet for måske at sige, okay, kunne jeg gøre noget undervejs, som ikke nødvendigvis koster mig mere tid, men jeg skal bare prioritere, men tid det anderledes, fordi energi giver jo energi. Hvad kan I der gøre for at skabe det her ekstra, den her ekstra energi, som de om nogen har brug for? for af min egen erfaring, så kan jeg sige rigtig meget at have et godt netværk, øh, og hvis du kan, den forretning, du vælger at starte, det produkt, du vælger at starte, have en forretningspartner, fordi vi kan ikke være 100% skarp i alle områder, det kræver. Og jeg tror hurtigt også, når man starter en forretning, at man skal også være god på sociale medier, man skal være god til marketing, man skal være god til administration, man skal være god til en hel masse ting. Og ligesom og det der, at det hele kan blive lidt overvældende, tror jeg, for mange af det der. Når, når, hvis det så ikke går helt lige så godt, så kan det blive stressende for mange så der er mange hatte at bære, når man, når man kører en forretning, så at have et godt netværk, enten nogen man bare kan snakke til at brainstorme til at, ligesom i stedet for at man, ligesom jeg ville inden jeg startede, at ligesom, alt det her ved at lave alt det, alt det, alt det her, man ligesom har nogen der realistisk sætter ind ned og siger er det nu en ting i gang og prøv måske at skal jer lidt ned på det her og så videre, så et godt netværk eventuelt en forretningspartner der har nogle stærke sider, hvor du har svage sider og så videre det, det, det gør du kan fokusere, ja, så du kan fokusere der, hvor du er god. Og nu fisket er så også lidt mm -hmm. efter din ekspertise her jo. Æh, fordi altså, det, man skal ikke åbne mange iværksætterkøleskab, før man kan se, at det er energidrikker, proteinbarer, og så masser af kaffe og sådan noget. Fordi så, det giver noget her nu, og så kan vi køre det længere på literen, mm. synes vi, tror vi. Ja, yeah. altså, det, det handler også lidt om at se sin... Forretning. Der er nogle iværksættere, der vil stå op kl. 5 hver dag og sidde og arbejde til midnat hver dag, og det skal der også være plads til, men også, igen, jeg går meget op i at skabe nogle vaner, jeg kan holde på lang sigt, så at sætte nogle realistiske arbejdstimer med sig selv, og sige, okay, måske ikke arbejde helt lige så meget weekenden, og på den måde så stadig have energi til at køre sin forretning, for det i sidste ende, du, du, skal bruge, du kommer til at bruge 90% af din tid, eller i hvert fald din tanke i gang på det. Æm, så sæt nogle, sæt nogle gode øh, vaner for dig selv, øh, som du kan vedligeholde, fordi det okay. er en stor del af dit liv, du kommer til at bruge på det, så vi vil, vi vil ikke brænde ud, og vi vil gerne nyde det. Og så en gang, så ser man de her, der siger, åh, oh, jeg skal gå nu, jeg skal træne, jeg skal træne, og så stresser de over, at de har lagt træning ind, fordi det har de lært, de skal, de skal lægge det ind i deres kalender, og så hjerner de rundt og så pisker de ud der, for de skal træne, fordi hvis jeg ikke træner, så... Og så tænker jeg, det lyder ikke som en særlig behagelig oplevelse. Jo, vel? Øh, det er jo fint, at de træner, men jeg tænker, på al den negative energi, der er forbundet med det, og øh, alt det stress, de forbinder med det, det tager man lige i toppen af effekten. Så hvordan, hvordan skaber man en bedre balance, hvor, hvor man gør det her til en mere naturlig del. Af øh, sin for det første helt sikkert ikke ved at gå all-in til at starte noget igen, det kan være meget nemt at sige, nu skal jeg gøre det her hver dag, nu skal jeg gøre det her hver dag, nu skal jeg ikke gøre det her, der skærer det ud, øh, men det bliver for meget, det bliver for overskueligt, det bliver for stor en ændring fra hvor du er nu, til ja, hvad der måske er optimalt, men man kan ikke gøre alt det på, fra en dag til en anden. Øh, så helt sikkert det med ikke at, at springe ind med begge ben og bare ved det hele fra, fra dag et. Øh, det, det er en stor, også bare at lære, det, det er noget man lærer over tiden, men man lærer for eksempel med en fitnessrejse, man lærer, at om man har det godt, når man træner. Så, så selvom jeg føler mig mega træt lige nu, så ved jeg, at efter den her træning kommer jeg til at få energi, eller hvis jeg vedholder to træninger, tre træninger om ugen, så har jeg bare god energi og, og glæde i løbet af dagen, så det er noget, jeg gerne vil prioritere, ikke noget andet, end vi skal, men noget, jeg gerne vil prioritere. Og lidt det samme med, om man spiser en, en sund aftensmad, eller man vælger at bestille en fed takeaway, et eller andet. Ja, den smager måske rigtig godt lige i øjeblikket, men hvis man bare sidder og har det super ubehageligt efter, er det så det værd at gøre det. Så på den måde vælger man mere. Ja, der, der er nogle gange nogle ting. Det her, det skal du bare, det her, det skal du ikke gøre. Men der også... Man skal forhåbentlig komme ind i en, en, et balance med det, med at de siger, om. jeg ved det her, fordi jeg bare har det bedre af at gøre de her ting, og har mere energi, og har mere overskud, og kan leve et gladere liv af det. Ja, det vi vil alle sammen bare leve et, et godt liv. Og det er jo det der med, at når man har travlt af dem, så nogle gange så bliver det nemme det slemme, som jeg plejer at sige. Altså den her takeaway, at det nemme bliver det slemme. Øhm, og så kan man sige, at var det nemme, så er det slemme værd. Og hvor meget sværere var det andet. Øhm, så hvordan, hvad er din, hvad er din plan? Fordi vi har talt om før, så er det jo som lidt Red Ocean, der ude i. Der er mange ombud derude. Du kom godt fra start på, på de få år, du har været i gang. Øhm, super cool app. Øhm, Øh, dejlig website, det er nemt og tilgængeligt og inspirerende og indbydende, synes jeg jo. Øh, men det er der måske også andre, der er i nogens opfattelse. Altså, hvad er din plan for at navigere det her, for at vokse, for at skille dig ud? Hvordan gør man det i sådan et øh, rødt hav, som du befinder yeah. Ja, øh, mit næste step og noget, jeg arbejder rigtig meget på lige nu Og prioritere, det er, at er sikkert at finde en, en, en god businesspartner. Øh, for som sagt har jeg også lært, at det er virkelig noget, der, der kræver, man tror, man kan gå ind og ligesom Jamen, det kan jeg sagtens klare det hele selv. Øhm, om, også fordi min, min passion øh, ligger jo i programlægning, i træning, i kosten, i selve content af appen, hvor at, øh, alt det administrativt, appudvikling osv., øh, markedsføring og osv., jeg kan sagtens, men det er ikke min passion, det er ikke der min energi ligger, så jeg, kan ikke, jeg vil ikke gøre det med 100% energi, så... Øh, så ja, mit, mit fokusområde lige nu er helt sikkert at finde en businesspartner øh, og nogen som også, ligesom, jeg kan arbejde tæt med har samme øh, passion og ild for det hele, og, og ligesom, ja, bringe, bringe, bringe videreudvikle den og bringe den ud til flere folk. Ja, er det, er det en investor derude, en co-founder eller en business partner, der bliver? Æ, det, det vil være en, ja, en investor, en co-founder, en co-owner, co øh, der er ligesom også ejer en del af, af virksomheden. Helt sikkert. Cool. Vi kan lige så godt lave en lille shoutout her <laughs> i værksøjelsestorier. <virksomheden> <laughs> uh, så det er det næste skridt, der du søger en, en, en investorspros, yeah. der er co-founder. Og som uh, sagt, mange, mange som af de en... idéer og tanker, jeg havde med den. de står stadig skrevet ned på en liste. Um, og jeg vil gerne have dem ud, selvfølgelig over de næste år. Um, så at have en, der vil, der vil kunne hjælpe med det, og ligesom sætte det i gang, vil helt sikkert være et, et godt næste skridt. Det er godt næste skridt. Ja, fordi jeg tror, der er mange af os, der kan lære det her, hvordan navigerer man i det her røde marked. Det kan man jo godt, men man skal jo helt sin at skille sig ud. Så det her med at sige, at jeg bliver ved med at gøre det her bedste, jeg skal finde en, der, der er meget bedre end mig, til det, som jeg ikke er god til. Og hvad så? Jeg snakker altså, det, vi marketing? Snakker det, vi somie? Snakker vi er influencer? Snakker vi word of mouth? Øh, kan du dele ud af nogle af dine kommende hemmeligheder? Jamen, det er helt sikkert mere øh, sociale medier, fordi nu om dage, der hvad jeg har lært på sociale medier, følger folk ikke så meget brands, de følger personer. Æm, så at skabe mere den her personlighed bag appen, Æm, jeg er selvfølgelig rigtig meget til stede i appen, og det er en, ligesom, en personlig træningsapp, og jeg vil også gerne udvide teamet af trænere, der er i appen, så der måske er en op til fem trænere, Æm, vi er man, ligesom, hvor alle igen har forskellige ekspertiser inden for træning. Nogle er måske styrketræning, nogle er yoga så osv., osv. Så, så det er noget, jeg ligesom gerne vil ligesom, udvikle mig over i også, men også at vise det øh, gennem mit brand og markedsføring og sociale medier og så videre, at der ja, vise mere personen og ligesom, øh, forløbet bag appen, øh, og hvad der er ligesom, ja, bag virksomheden, så, så folk har en tilknytning til, til mig som person også. Og du har fra starten udviklet den både på engelsk og dansk, altså du er vel et eller andet Born Global, du sidder af England som dansker, men har launchet det hele på, på engelsk mm. og også også dansk. Så, så, så dit det reach og dit outlook, det ja, er jo internationalt. Og det, det er interessant at se, hvordan man kan se øh, øh, folk fra forskellige steder og lande i verden, der, der sidder og downloader af dem. Det, det er sjovt at finde noget af. Sarah Louise, det er en stor fornøjelse at have dig i værksætter, jeg står og følge dit internationale øh, adventure her. Det er jo jo dejligt. Bliver du i London? Nej, vi er faktisk ved, at min kæreste jeg er ved at flytte over til, tilbage til Danmark. Øhm, han er så engelsk, så nu på grund af Brexit er der lige noget visa og visum og så videre, der skal ordnes. Men vi kigger her på ja. Ja, øh, midt juli måned, så det er meget snart, at vi, vi flytter over tilbage. Så, så midt juli 23, så, så kan vi se det rundt omkring herhjemme også. Live. Og det jeg tænker, at det er jo ret fint, den der ambition og det der ønsker og drøm, du har med at gå ind i et, et findesend, og så kigge folk lidt over skulderen, og så genkende sin egen app, mens det er deroppe. Det er jo, det er jo sådan en det er, det er yeah, god visualisering. Ja, okay. det, det var da, da jeg oh, selv startede ja. øh, min egen træningsrejse, der brugte jeg også et, det var ikke en app, det var et, et, et pdf-program, jeg downloadede. Øh, men det var der rigtig mange piger på min alder dengang, som, som gjorde brug af at, på den måde skabte det lidt et community, øhm, og se, at der var andre, man følte sig lidt mere sikker i sender, hvis man så andre også brugte det program. Øhm, så, så ja, det, det er der ligesom også er drømmen at skabe, det her ligesom, community omkring det, og ligesom føle sig mere tryg og sikker generelt, med, med træning og i fitness, og øhm, have, det, have det godt og behavet. Her på Fallerep er et par gode råd til til vores og til vores ja, ikke bare vores et men alle i øh, forhold til hvad de kan gøre for at skabe og bevare god energi. Skabe og bevare god energi. Øhm, jeg tror, som sagt, som jeg har sagt flere gange, det, det handler det med at sætte, sætte realistiske øh, tanker for sig selv og sige igen, okay, det her alt jeg kan gøre optimalt, men i sidste ende, så skal vi også ligesom have en, en, en, en sund mindset og en sund hjerne, og det kan vi ikke gøre, hvis vi sidder og arbejder hver dag øh, i 12 timer om dagen øh, på vores ting. Så det handler om at ligesom lære at lukke computeren ned og så gå en tur. Jeg får rigtig mange idéer på min, min gåtur, øh, og ved at snakke med andre. Så, øh, så ja, det, det lyder super simpelt og super øh, generelt, men, men det er det, der vil gøre, at du kan holde det ved i lang tid. Og øh, prioritere de ting også stadig, som, som giver energi, om det er træning, eller om det er at spise sund, eller om det er at tage ud og spille fodbold med vennerne, eller tage ud og cykle en tur, eller hvad det end kan være. Men at prioritere de ting, fordi det er der, du får din inspiration og din energi øh, til at så sætte dig ned. Og selvom det er simpelt, så kan det jo sagtens være rigtigt. Og en gang imellem, så er en god løsning jo også enkelt kan man sige. Ikke? Og så, så, små, så små skridt, som du siger, og som der også står på dit website om en måned, vil du være rigtig glad for, at du gik i gang i dag, ikke? Øh, Som jeg synes er ret fedt. Så det kan vi jo alle sammen lige tænke på derude. Øh, hvad vil jeg være rigtig glad for om en måned, at jeg faktisk begyndte på i dag? Og så et skridt ad gang. Og det gør ikke noget, du lige indhaler en marsbar, eller spiser noget i, så bare tænker over de efterfølgende dage. Hvis du gør det hver fredag lørdag, så kan det være, at du skal ind og arbejde lidt med dine vaner. Øh, så lad være med at gøre det sværere, end det er, tror jeg også er, dit, er vores takeaway på det her. Ja, og også bare huske, at ja. lille fremgang er, er stadig fremgang. Så selvom du har en, en lang to-do list, også med ting, du skal. Um, om du så bare får tjekket en ting af um, ja. per dag, så er det stadig fremskridt. Um, så også stadig, bare. Ja. ja. Og det er jo stadig en mere, end du ellers ville, ikke? og det, det skal vi selvfølgelig huske. Det er stadigvæk et win. Fantastisk. Så, Louise, det har været en stor fornøjelse at have dig med, og kære lytter, hvis du er blevet inspireret, det er sikkert sikker på, at du er, så trainfitness.com og train det, t a fitnesscom der kan du uh, læse meget mere om dig, Sarah Louise, og uh, forhåbentlig også uh, få lyst til at downloade din app. Uh, så du kan hjælpe os alle sammen med at blive ikke bare sundere, men også glade for, for at være det. Tusind tak, fordi du var med her fra London af. Og øh, vi glæder os til at se dig tilbage i Danmark, forhåbentlig allerede her til sommer 23. Næste, næste podcast bliver øh, fysisk til sted. Sådan. Så må vi lige lave en follow-up på den her. Dejligt. Tusind tak skal du have. Selv tak.